Jälleen kaunista päivää toivotellaan täältä Kattiradiosta Tallinnasta. Meitä on täällä paikalla nyt Merilintruut, joka on ollut ihan alusta asti mm -hmm. Kattiradiossa mukana ja Kiirapelkonen. Se on ollut meillä myöskin Kyllä, mukana jo ja jonkun Pekka. verran ollaan jo oltu. <hää> Pekka on sitten tuolla äänipöydän ääressä ja mä oon Helena Paavonsalo. Tänään meillä on aiheena erittäin tärkeä aihe, mutta sanoisin myös erittäin törkeä aihe. Mm, puhutaan, tänään, puhutaan tänään nimittäin pentutehtailusta. Ja Kiira, sä tiedät nyt varmasti, sinä olet ihan oikea kunnon kasvattaja, mm. kissan kasvattaja, niin sä tiedät varmasti aika paljon tästä, että mitä, mitä se oikein, mitä se tarkoittaa se pentutehtailu. Esimerkiksi mä en oikein niin aikaisemmin edes kiinnittänyt siihen huomiota, mutta nyt kun tässä tuli puhe, että mä luin, sitten, luin, luin paljon näitä juttuja, että mun täytyy sanoa, että mä olin aivan järkyttynyt. Joo, eli siis pentutehtailu on niin kuin eläimen terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella ö, bisneksen tekemistä. maailma. Niin, niin, se on niin sanotusti, tällä lyhyesti ja ytimekkästi. Ja tota, kunnollinen kissa tai koira kasvattaja, niin kun se kasvattaa eläimiä, niin hänen tarkoituksessaan on, on niin edistää sen eläimen terveyttä ja sen, sitä rotua. Pentutehtaja rotun. ja, juu, eikä, tota, ja tekee päinvastoin, että häntä kiinnostaa tämä rahapuoli. Ja hän viisveisaa eläimien terveydestä ja heidän sen kohtelusta. eläimiä hyväkseen, Kyllä, saadakseen omaa itselleen rahaa. Itse, itselleen saa, saa jotain hyötyä siitä. Niin se hyöty on raha. Juuri näin. Ei mitään muuta. Mm. Nyt on tämä pentutehtävä, tuntuu ollut aika ajankohtainen aihe, ainakin Facebookissa on. Nyt on tosi paljon jaettu juttuja ja lehdistössä on myös kanssa ollut esillä ja on tullut erilaisia tapauksia esille. Ja me tuossa vähän puhuttiinkin, että SCH Suomen eläinsuojeluyhdistys on tehnyt jonkun verran työtä nyt, että nostaisi tämän aiheen ajankohtaiseksi ja parantaisi ihmisten tietoisuutta tästä aiheesta niin se on hirveettävän tärkeää työtä, koska ihan tämmöinen keskimääräinen ihminen, joka harkitsee kissan koronottamista, niin ei luultavasti ei edes tiedä, että mitä se tarkoittaa, niin mekään ei ihan täysin. Niin kuin, tavallaan niin semmoisena laajempana käsitteä, ymmärretään, että se ei ole hyvä juttu, mutta että mitä, mitä, kaikkea, mitä kaikkea julmuutta sen, sen termin taakse kätkeytyy. Ja just se, että mitkä on ne varoitusmerkit, että kyseessä tosiaan on, mm, mm, on mm. miten niin kuin, miksi ei tulisi pentutehtailua, tehtäätöä kissaa tai koiraa tai mitään muutakaan eläintä ostaa. Niin nää, näistä me voitaisiin kanssa, kanssa nyt tosiaan jutella. Niin... Tuo olisi musta nyt yksi ihan se, että mistä sä tiedät, että tän, tän takana on tämmöinen pentu tehtailija. mistä sä erotat sen? No on, Mikä on Tämä on vähän mitkä... vaikea käsite varmasti niinku ihan perusmaalikolle, joka lähtee niinku kissan pentu ostamaan tai koiran pentuostamaan, ostamaan. Että tota, se raja on vähän häilyvä. Mutta ihan perusmerkkejä nyt mun mielestä. Missä pitäisi nyt ainakin hälytyskelloja soida, niin on se, että kun lähdetään sitä lemmikkiä hommaamaan, niin pitäisi vähän tehdä taustaselvitystyötä ja tutkia vähän, niin, että mistä se oma uusi perhe ja se kannattaisi hommata. Ja tota, ihan ensimmäisenä sanon, että se raha ei saisi olla se mittari, kun lähdetään sitä pentua mm. hommaamaan, että tota, se on se väärin, väärin tota barometri niin sanotusti kun lähdetään lemmikkiin hommaa että se on nyt se ihan, se hinta, hinta pitää laittaa niin ihan viimitteelle asialle että eka katsotaan, niin sitä että mistä se voi se kissa ja onko se, olisiko se oikea se kasvattaja esimerkiksi mistä sen tiedät että se on no, jos lähtee jotain tiettyä rotua hommaamaan niin, niin tota, on näitä rotuyhdistyksiä ja ihan netistä löytyy kasvattaja on listattu sinne, mitkä on esimerkiksi, vaikka jos puhutaan niin kissaliitoalaisista tai mm. on eri organisaatio, niin kuten mm. CFA, Cat Fansiers of Finland, niin sieltä löytyy kyllä suomalaisten kasvattajien tota, yhteystiedot. Ja sama, jos vaikka ulkomaantakin hommaa, niin siinäkin on oltava tosi tietoinen, että se on rekisteröity kasvattaja. Että se, siinä tuntuu, että on vielä niin helpompi niiden pentutehtailijoiden, niin tavallaan huijata, koska on, ihminen vielä huoriaa niin, tuntee sitä. Kenttää. Ja sitten tämä raha-asia, niin eihän tavallaan maalikko ehkä ymmärrä sitä, että jos se, että hänelle tarjotaan mukaan tämmöistä vaikka rotukissaa ja mm. pyydetään, että se maksaisi noin 400 euroa. Mm. Niin eihän maalikko ymmärrä sitä, että mikä se oikea hinta oikeasti pitäisi olla. Sitkin pitäisi olla aika tietoinen, että tietoinen, mikä se että... rodun keskimääräinen niin. hinta on. että Jos joo. sä saamaan, että sulle väitetään, että se on tätä rotua, sä rupeat saamaan mm. sitä puoleen hintaan. Niin se niin, mutta sinä tiedät, mikä on se puolihinta. Niin, mutta siitähän mm. sä saat, että joo, kun sä selvää, niin sä saat sen tiedon. Ja siis mm. sanotaan ihan rehellisesti, että jos kissan kasvattaminen niin, tai kissujen kasvattaminen, niin sehän ei ole niin semmoinen bisnes, että Tota, siitä jää jotain leivän päälle. Et se, se on aivan, ei jää siitä kyllä. Ei, teko, se on plus ei, miinus ei. nolla. Mm -hmm. Ja tota, sanotaanko näin, että jos joku halus vielä puoleen hintaa siitä myydä, niin ei ihmiset ole sen verran hyvän että ne antaa Puoleen hintaan tuosta noin vaan, jos ei sillä oikeallekaan kasvattajalle, joka ei ole pentutehtäjä, on kaikki hoitanut hyvin ja sen kissan terveyden ja vanhempien terveyden ja ruuat on hyviä. Pennut on rokotettu ja sirutettu. Ja laboratorio on testattu vielä kaikilta sairauksilta, mitä se etu vaatii. Niin ei se ole huvikseen se hinta, noin siellä tuhannen euron paikkeilla. Se on se tuhat euroa. Joo, se oli kyllä se on aika niinku siellä tuhannen euron paikkeilla. Se, niin, noin se pyörii euroa. siellä. Plus-miinus plus, plus mm. 300, sanotaanko niin. näin. että Jos, jos lähtee siitä alemmas, niin pitäisi alkaa mun mielestä vähän Joo, joku Kun neljätetään, niin se ei, ole, ei. se ei ole silloin oikea ei hinta. Ei se ole on pennun hinta. Tuota, jos ne rotukissat, jotka ne maksavat näin ja näin paljon, mutta se ihan sama? Jos on vaikka maatiaiskissoja, kasvatetaanko niitä? Tota, tähän minun on pakko sanoa, mä en tiedä kasvatetaanko niitä maatiaiskissoja niin, kuin, niin sanotusti niin kuin, silleen, kunno kunno kunno parmannen. kunnolla tavalla. Mä toivoisin, että näin Kyllä. olisi. mä haluaisin, Kyllä, että, se, että, se, usko, että arvostus Joo. olla samanlainen arvostus pitäisi olla samanlainen. Olisin todella onnellinen, että olisi ihmisiä, jotka haluaisivat maatiaiskissoja ehkä pennuttaa, sillä tavalla, että ei mitenkään että niitä tehdään paljon, vaan että oikeasti testattaisiin ne kissat ja katsottaisiin, että ne ovat terveitä. Ja, ja tota, tosin meillä on ongelma vähän tässä se, että meillä on niin paljon nyt näitä Tuota kissoja ja näitä, mm -hmm. että siinä mielessä mä sen, että sitä ei tehtäisi. Mutta jos meillä ei olisi näitä löytöeläin mm -hmm, ongelmaa, niin sitten niin kuin si ideaalitapauksessa, niin, niin ideaalitapauksessa mm -hmm. olisi se, että se maantieskissakin voitaisiin kasvattaa sille niin oikealla tavalla. Joo. Eli voidaan ehkä sanoa, että varsinainen niin pentutehtailu liittyy niin kuin enemmän rotukissoihin. Että totta kai niin kuin myös Maatias tapauksissa on niin mm. kohtelua ja on semmoista, niin kuin, että mm. kissojen annetaan kuljeskella ja lisääntyä puskissa. Mm. ja Sen jälkeen niitä ei hoideta kunnolla, niistä halutaan vaan niin mm. erollisesti eroon tai annetaan ilmaiseksi, mutta se, ei, se ehkä ei ole niin varsinaista pentutehtailua. Että se pentutehtailu ehkä tulee just siinä, että hyväksi käytetään niin sitä rodun mainetta ja sitä haluttavaa. Joo, mutta tähänkin mun on pakko sanoa, kun sanoit, että nuo rotukissoja Tähän mä sanon vähän minun niin on pakko heittää heittomerkit rotukieliohasti. Ehdottomasti, ehdottomasti. Eli jo, jo, ei jo, kyllä niin, oikeasti ole, ole niitä rotu. Rotukissa ei saa, mutta se ongelma onkin just siinä, että kun ihmiset uskotellaan, että se on, se uskotellaan, rotukissa. Että se on nyt rotukissa, minkä sä saat Joo. sieltä tehtaasta. Ja niin kun, tavallaan niillä on ne keinot vakuuttaa niin kun ihminen. Ja nehän voi hyvinkin niin näyttää, varsinkin jos sä tunne rotua. Mm -hmm. Niin siinähän... sehän voi näyttää, niin kuin just puhuttiin siitä, että mm -hmm. esimerkiksi norjalainen metsäkissa, Eihän se, se voi olla ihan tavallinen maatiaiskissa. Puolipitkakarvanen Puoli maatiaiskissa. Puolipitkakarvanen ja nehän on aivan ihan tuttavia sulosia. Maalikon Mutta... silmiin ja kaikki pitkäkarvaiset maatiaiset, mm. niin on aina, aina. joko norjalaisia mm. metsäkissoja tai ihan varmasti mainekuunia. Mm. Ja mm. Sitten tai sitten Joo, tai joku mm. ihana... Sitten rotukissa myydään että, että toi vanhempi on mainekuun ja toinen vanhempi on tavallinen maatiainen. Ja sitten siitä joo. otetaan se 500 euroa. Ymmärtämättä joo. sitä, että ihan niinku tavallisella maatiaiskissalla on myös pitkäkarvakeeni. On. Et se, se niitä on. On, niin on paljon. A, ne on aivan niinku perusmaatiaskissoja. Ja on myöskin Ilmys, se, että kissalla on pidempi karva, ei tarkoita sitä, että silloin missään vaiheessa oikeasti kunnolla kasvatettu rotukissa on missään vaiheessa, niin ku kissa, niin missään mm -hmm. vaiheessa sen, sen sukupuussa. Mutta tämä nyt koskeekin kissoja. Mutta Helena sanoi äsken tosi hienosti tuossa oikein vahvisti sanaa arvo, niin. juuri näin. Niin mm -hmm. on todellakin, maan ihan samaa mieltä. Kaikilla kissoilla, Kaikilla kissoilla on. On. Ja, on. ja mm -hmm. surettaa, että onko kun kerta tätä rotumiksi huijaushommaa tehdään, että se puolipitkakarvainen maatiaiskissa myydään, uskotellaan, että se on joku mainekuunin tai norjalaisen metsäkissan tai joku Siberian kissan risteytys, niin onko oikeasti ihminen, onko sillä väliä? Miksi hmm, sä olet jopa, valmis maksamaan hmm, se 500-400 siitä, että se on ehkä jälkeläinen, mutta sä et valmis maksamaan maatiaisesta, mikä on puoli pitkäkarvanen, hmm. niin 4500. Juuri Miksi. näin. Ja tossa hmm. mulla tulikin, kun sä Kiira mainitsit, että pitäisi niinku lähteä, että sen hinnan pitäisi olla niinku tavallaan viimeinen, että kun sä lähet pohti, että mikä lemmikki tai mikä kissa perheeseen mm. sopii, niin tuossa mulla tuli just se mieleen, että pitää niinku pohtia, että no, mihin tarvitaanko me, pitääkö sen olla rotukissa, mm. niin sanottu rotukissa, että eikö meidän perheeseen voisi ihan yhtä lailla sopia niinku ihan aivan perustavallinen niinku hyvistä oloista hankittu tai pelastettu maat ja miksi Miksi sen pitää olla? Niin kuin, että miksi meidän pitää lähteä yrittää etsiä, mistä me löydetään niin kuin mahdollisimman edullisella niin, kuin niin sanottu rotukissa, jolloin me altistutaan jo sille niin kuin pentutehtailun? No Toikin toi on toisaalta vähän jännästi ajateltu. Yksi hyvä syy, minkä takia on taas... Niin Öö, on tietty syy, miksi ihmiset haluaa rotukissoja. Öö, Maatiaskissasta sä et tiedä yleensä mitään sieltä luonteesta. Niin on, sä, jos joo, sä haluat ilme... jonkun joo, tietyn joo, ominaisuuden joo, sun kissaan joo, niin, käyttäytymistä uuteen piirrettä, niin se on niissä rotukissoissa vähän se, että minkä takia ihminen valitsee. Samalla kun mä... kuin Saksan paimenkoira tai Kiinan palatsikoira, niin aktiivinen ihminen ottaa sen saksan paimenkoira ja kiinan mm -hmm. palatsi ihminen joo, koira joo, ottaa en... semmoisen vähän niin kuin sylikoiran. sylikoiran ja... Täällä täysin en missään nimessä sitä niin tarkoittanut, etteikö rotukissa oli, olisi paikkansa, vaan se, että ei, ei, kun mutta... sitä lähdetään pohtimaan, niin silloin pitäisi niin miettiä, että tarvitaanko, halutaanko me rotukissa, jolloin se pitää pitää olla valmis menemään niin kuin sen pitkän kaavan kautta, että ottaa selvää, ole valmis maksaa siitä rodusta sen verran, kun siitä kuuluu maksaa ja olla varma siitä, että se ei ole pentotehtautukissa. Silloin todella pitää niin kuin haluta, että me halutaan ehdottomasti juuri tämän rodun edustaja. Tämä sopii meille piirteiltään, tämä sopii meille niin kuin ulkonäöltään tai luonteeltaan tai miten vaan. Tai sitten todeta, että ehkä meidän perhe ei... Niin kuin ei ole tavallaan mitään syytä, että miksi meillä pitäisi olla rotukissa, että mennään sitten rehellisesti niin maantieskissalle. Miettiä se ero, että mikä niiden välinen se ero on, eikä niin yrittää mennä sieltä keskitieltä, että me nyt halutaan niin hienon näköinen tarotukissan näköinen kissa, Sehän mutta ei tässä... ole valmiit maksamaan. Eikö tämä Sehän... vähän mulle niin tuli mieleen ihan sama, että haluanko minä nyt ostaa, jos mä autot, että haluaisin ja mä Mersun, me, me vai, osta, samaa osta, samaa. No, Juuri, juuri näin. Kunhan, vain, kunhan se toimii, mulle siinä tarkoituksessa, mitä Joo, minä mutta minä valitettavasti ihminen tykkää kauniista asioista kauneus on. Katsojan silmässä Ö, on erilaista kauneutta. Tästä syystä on tullut myös nämä rotueläimet. Ihmiset no, tykkää erilaiset piirteet miellyttää. Kyllä. Juuri näin, mutta mm -hmm. sitten taas se, että ei pitäisi mennä siitä puolivälistä, että halutaan saada niin se edullisella, vaan ymmärtää se, että jos me halutaan joku tällainen kallis juttu, mm. niin silloin meidän pitää olla valmiit siitä maksamaan Tai sitten, niin kuin mm. juuri kun tästä arvosta puhuttiin, niin ymmärtää se, että kaikki kissat on yhtä arvokkaita, että aivan niin yhtä upeen lemmikin, jossa todella etsit vaan niin lemmikkiä ja seuralaista, niin se voit saada maksamatta sitä tuhatta euroa rotukissasta. Ja mennään vaikka pelastetulla maatiaiskissaamaan. Mä sanon ihan rehellisesti, mm -hmm. mitä tämä rotumiksaus on mun mielestä. Tämä on aivan sama asia. Tämä on tuoteväärennös. Tämä 450 euroa muka persialaisesta, millä ei ole joo. papereita. Millä on kyllä persialaisen karva. Vähän näyttää persialaiselta. Sä et todellakaan tiedä, ja mä voin Just sanoa, that. se on 9.9 varma, että se ei ole persialainen. Se on aivan sekarotuinen Se ihan, kissa. Mun mielestä on ihan hyvä vertaus. Se on tuoteen se, se on sama asia, kun mä lähden nyt sadan ostaa tota Michael Korsin laukun joo. ja maksaan 25 Just euroa, näin. vaikka se laukku maksaa Just 250 euroa. No, ja siis mun mielestä tuossa voidaan ajatella mm -hmm. ihan samalla lailla, että jos ei sulla ole varaa mm -hmm. siihen Michael Korsin laukkuun tai mihin tahansa nyt merkki tuotteeseen, niin miksi sä voisit sit rehellisesti mm -hmm. ostaa jonkun, mikä on niin hyvä. Mm. toimiva, niin kaunis mm, ja mm. siinä ei vaan oo sitä tiettyä luokoa pinnassa. Tässä on kun... Tässä on ihan sama juttu. Mitä sille käy sille tuotenväärännyksellä 25 eurolle Michael korselle? Mitä Joo. sille käy? Se on käsi. Mm. Mm. Tässä tapauksessa on kyse eläimestä, mm. se hajoaa käsiin. Se menee rikki se eläin. Mm. Se on sairas, varmasti jo tullessaan niin, sama asia. Se maksat siitä ehkä joku 400, se voi mm. elää sulla päivän. Voitko sä mennä sadamarkettiin viemään sen Michael korsin laukun ja sanoa, että tämä ei se, muuta te, kestänyt jo. nyt kolme vuotta. sama Samalla lailla. Joo. Juuri Joo. näin sama tässä kissanpennussa. Ja nythän on ollut just pinnalla näitä juttuja, että on otettu vaikka koira, koireja, se on muutaman päivän kuluttua ollut Joo. henki pois siltä koiralta. Pois. Mm. Ja ehtii ehkä tartuttaa jo muutkin. Niin, perheessä on, olevat eläimet. Niin, perheessä olevat eläimet. Ja tosiaan, niin kuin tältä niin sanotut kasvattajalta eli pentotehtäiltä on perävalotakuu, sinne meni tuhkana tuuleen 400 euroa. Ja niillähän ei tuota ole sitten, ne ei esiinny välttämättä omalla nimellään, ei. Ne eivät päästä, ei päästä kotiin. Se jäljittäminenkin voi ja olla se jäljittäminen on mahdotonta sitten sen, kuka se on. Eli ihan, tässä on taas hyvä yksi, yksi etappi siinä, että kun lähdetään sitä eläintä hommaamaan, niin Aina puolija toisin. Myyjä ja ostaja osapuoli näyttää henkilökorttinsa, että mm -hmm. kummakin on tunnistanut toisensa. Passista ajokortista, mm -hmm. mätsääkö tiedot, Joo. näyttääkö henkilö oikealta mm -hmm. ja aina kauppakirjoissa niin kummallakin osapuolelle jää sitten siitä ne omat kappaleet ja siinä pitäisi olla kyllä nimet ja osoitteet ja se osoite, missä niin sä olet käynyt sitä, hakemassakin mm. sen ja... Tällä nyt Juuri näin. Juuri näin. Ja, ja ihan rekisteröity ja. oikein kasvattaja niin luultavasti myös päästää sot kotiinsa ja päästään niin kuin näkemään, missä saa asut ja missä oloissa ne kissat on. Kyllä. Varsinkin pyydettäessä, että ei no. tule mitään venkoilua, että no nyt meillä ei oikein joo. voisi sitä ja tätä ja Nehän no, vetoavat ja... sitten myös tähän säälintunteeseen, ostajan säälin tunteeseen. Joo, joo, mutta jos et nyt osta tätä kissaa, niin tämä joutuu lopetettavaksi. Joo, kukaan kasvattaja ei lopeta mitään kissan pentua tai kissaa sen takia, mm. että joku ei osta kunnon ei. kasvattaja. Ei, se ei se kunnon. Se on erosovaroitusmerkki, jos ei, tämän on, kaltaista on, puhetta rupeaa tulemaan. Toi on niin. Niin ihan sairasta. Joo sama myös tähän asiaan, että silloin kun mennään noihin rotukissoihin ja varsinkin kun on näitä persialaisiakin myydään, myydään tota näitä rotumiksejä paperittomia, ja paperittomia todella paljon, kun se on niin suosittu ja se on kaunis, ihmiset tykkää siitä, mm -hmm. niin minun näitä on kohta 30 vuotta kasvattanut noita persialaisia. Ja tota Todella ihmetellään, että miten, miten voi joku myydä persialaisen sillä lailla, että ei ole päästetty sitä ihmistä sinne kotiin, kun mun äiti ei edes myy tämmöistä persialaisen pentua ihmiselle, jolleis ei se ole opettanut kädestä pitäen. Pestyssä se yhdessä, mm -hmm. että hän oppii, miten se kissa pestään ja kuivataan. Ethän sä voi antaa tuommoista turkki rotukissaa ihmiselle, hän ei selviä sen kanssa kotona osaa hoitaa sitä. Mm -hmm. Siinä menee se kaksi tuntia siinä pesemisessä. Ja jos mm -hmm. tämä ihminen ei ole valmis tulemaan kissanpesuhommiin sinne monun äidin kotiin, kädestä pitää opettelemaan, föynäämaan, pesemään, niin hän ei saa sitä kissaa. Ja muutenkin, että, että varmasti kunnon kasvattaja katsoo, että kenelle hän antaa. Aivan, ja, et et et varmasti niin kuin kasvattajan merkki, yksi kasvattajan merkki on se, että hän on oikeasti kiinnostunut minkälaiseen perheeseen se menee, Kyllä. mitä kissalle kuuluu jatkossa mm -hmm. ja on kiinnostunut vaikka vaihtaa niin kuin sen kissan kuulumisia, on kiinnostunut mm -hmm. vaihtaa vaikka niin kuin siinä mielessä no yhteystiedot on, mutta tavallaan on avoin sille, että ollaan yhteyksissä. Niin Myöhemminkin mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. hän haluaa kuulla, miten siellä kissalla menee, miten se on kotiutunut, mm -hmm. miten se elämä on lähtenyt käyntiin siinä, missä no, no. sitten taas pentutehtailija, niin sehän haluaa sen yhteyden katkaista, ei silloin mitään niin kuin toivettakaan Joo. siitä, että Oikein tämä hänen elikäinen ikäinen takuu siitä, että hän... Häneltä voi kysyä ihan mitä asiaa, vaan asiaa kissaa liittyen. Yleensä oikea kunnon kasvattaja haluaa tietää, jos se pentu joskus myydään eteenpäin. Ja hän yleensä jopa ilmoittaa, että hän osa kasvattajista haluaa jopa ostaa sen itselleen takaisin siinä vaiheessa. Mm. Että tota... Aivan, että just, just tämä, että... Et jos kissa on niinku uhkaa, uhkaa sellainen, että jos lähdetään vaikka kiertoon, niin kasvattaja on, haluaa olla niinku tietoinen siitä, Kyllä. että se ollaan niinku laittamassa seuraavaan kotiin. kasvattaja mielellään haluaa auttaa löytää sen uuden perheen, varsinkin Juuri, jos niin. on joku erikoisempi rotu, just joku turkkirotu tai joku, että se ei lähtisi sen hoitamisen vaikeuden takia sinne kiertoon mm -hmm. uudestaan. Mm -hmm. Koska on tosi vaativia turkkirotuja mitä pitää oikeasti hoitaa ja ihmiset ei aina ehkä ymmärrä sitä ottaessaan, niin helposti lähtee sen, sen takia lemmikki kiertoa. Joo, joo. Se on kuitenkin, kissa saattaa elää no 15 vuotta, onkaan se keskimääräinen. Joo, 20. Ja 20kin ja ylikin 20 vuotta. Kyllä. kyllä se täytyy miettiä silloin ottaessaan, että et onko se nyt se 400 kissa vai 1000 no. euron kissa. Kyllä. mitä sä haluat. Kyllä. Ja sekin niin tuosta hinnasta vielä siitä hulluudesta, että sä maksat sen 400 euroa. Se pah, pahimmassa tapauksessa kissa kuolee sun käsin niin Lyhyen ajan sisällä, mutta sitten, vaikka sitäkään ei tapahtuisi, niin ne sairaudet voi alkaa vaivata sitä hetkellä millä hyvänsä. Kyllä, ja sitten eläinlääkärikulut onkin. On niin. että mit mitä jos olisit investoinut kunnolla niinku tutkittuun, terveeseen, terveeseen. kasvatettuun, mm -hmm. ei suku mm -hmm. siitettyyn kissaan, sen niinku tupla niin, joo. Kyllä, ja siis pakko se on sanoa, varsinkin kun mietitään, että vielä lapsi, perheet, missä on lapsia, niin on Lapsi perheessä vanhemmat tekevät sen ratkaisu, että ostetaan se halvempi 400 euron kissa kuin se 1000 euron kissa. Niin siinä on aika kova kohtalo kertoa lapsille, että tämä kissa nyt kuoli mm -hmm. tässä. Mitäs Joo. tehdään? Niin siellä lapset itkevät ja mm -hmm. Aika Aika vastuuton mun mielestä. Että aika kauhean suruja. Niin aika muista surua kateellaan. tuotetaan omalle perheenjäsenille mm -hmm. ja lapselle. että Kyllä. ollaan valmiit ottaa se riski, että tämä pentu kuolee Joo. tässä näin. ja lapset surevat tätä. Näin. Hurjaa. Pitäisiköhän meidän nyt pikkuseksi hetkeksi rauhoiton ollaan nyt vahdottu tästä asiasta, mutta kyllä tämä on niin tärkeää. Tämä nostattaa tunteita. Tämä tunteita, kyllä. Ja se, että kun tutustuu tosiaan netissä näihin, niin se on suorastaan järkyttävää, luettavaa. on Voitaisiin tässä toisessa osiossa tämän musiikin jälkeen vähän keskustella siitä, että minkälaisissa oloissa ne ihan oikeasti joutuvat elämään. Kyllä. Mutta Pekka meille jotain musiikkia, että me vähän <laughs> muistan uudelleen tuoni van vansillan. Sun hyvä löystäs jokaisen. Myös muistan ensi illaan.